Мені, представникові іншого покоління, було занадто складно з ним спілкуватися. Ми вживали одні й ті самі слова, але він надавав їм безсумнівно більше сенсу, ніж я. Гадаю, що тільки вино ми з ним сприймали однаково. Вино з однієї пляшки не могло бути різним у двох різних склянках. Старий дістав із книжкової шафи карту України і показав товсту лінію, накреслену лівцем, яка бігла вздовж позначеної залізниці. «Ось тут я піду», – казав він, вів пучкою по своїй лінії та зупиняв палець щоразу, коли доходив до чергової залізничної станції. Якоїсь миті я відчув, що старий мене переобтяжив. Я записав його телефон і пообіцяв у найближчі дні пригостити вином у себе в новій квартирі. «Ну, а книжку хочете купити?» запитав він наостанок, коли вже я підійшов до дверей. «А скільки ви хочете?» – запитав я. «Сто гривень», – гордо заявив він, і з таким виглядом наче навмисно назвав неприйнятну ціну, причому не для того, щоб продавати втридорого, а щоб підкреслити безцінність предмета. «У мене стільки з собою нема». Сказав я, і миттю у відповідь почув щось схоже на зітхання по легкості. Через день старий Клим побував у мене в гостях. Ми випили дві пляшки сухого вина, і поки пили, розмова не вгавала. Те, що я почув від старого, розбурхало мою злегка п'яну уяву. Покійний Слава Гершович, схоже, відкрив якусь таємницю. Чи то філософську, чи то більш матеріальну. Судячи з усього ця таємниця, що призвела до настільки незвичайної смерті, цілковито або частково відкрилась у тому таки листі Шевченка із Мангишлаку. Листі, що невідомо як потрапив до рук Гершовича, і потім разом із його ж рукописом та тілом був похований на цвинтарі в Пущеводиці. Перша ж моя думка не могла не виявитися в певному сенсі блюзнірською. Захотілося дістати струни і рукопис, і лист. Щоб переконатися в тому, що таємниця, в яку так свято вірив старий клин, насправді існує. У криміналістиці досить часто зустрічається слово «ексгумація», але стосується воно завжди виймання з могили похованого тіла. Моя думка про ексгумацію рукопису і листа була чимось менш гидким і брудним, але знаючи, що рукописи з листом лежать під головою Гершовича, важко було уявити собі, як підняти цю голову, не торкаючись при цьому самої сутності смерті, самої речовини, яку інакше, як мертвою, і не назвеш. У понеділок, день, який ніхто не любить, я подався на трамваї в Пущу Водицю. На цвинтері, як я й очікував, було безлюдно. Легенький вітерець розхитував довгі щоглові сосни, що росли між могилами. Оскрипування цього лісу створювало дивне враження, наче я блукав по давно покинутому зарослому природою місту, серед невидимих укритих землею руїн. Спочатку я просто прогулювався, приглядався до охайних написів на пам'ятниках. Потім мені довелося заглибитись у вузенькі стежинки між огорожами. Цвинтар лежав на пагорбі, а його природною межею з одного боку був різкий спуск до лісового озера. Я методично прочісував прізвища пам'ятників і надгробків, доки майже на самому краю цвинтера, перед схилом не виявив знайоме прізвище, що було надбало написано на залізній таблиці – вдягнутій на зварений залізний хрест, пофарбований сріблянкою. Бідність могилки мене спочатку здивувала. Проте, коли я присів на лавочку біля сусідньої загорожі і заходився слухати Зозулю, котра невідомо кому відраховувала залишок життя, то цілком природно прийшов до думки, що людині, яка за все життя захоплювалася філософією, мармур пам'ятників – Мусив бути далекий. Він, може, і Христа не хотів. Але хрест, найімовірніше, поставили друзі. Родичі зазвичай більше дбають про своїх покійників. За покійного не повинно бути соромно, бо як же це так? У якогось босоноженка цілий монумент із бронзовими літерами. А чим наш гірший? Підність могилки мене спочатку здивувала. Проте, коли я присів на лавочку біля сусідньої загорожі,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 за покійного не повинно бути соромно, бо як же це так? У якогось босоноженка цілий монумент із бронзовими літерами. А чим наш гірший? Ось із такими роздумами я просидів там хвилин 15, А тоді вже іншими очима подивився на могилу. Гляну на неї, як на сейф, який треба якось відімкнути. І зрозумів, що у кожній роботі Є свої фахівці. Які мені потрібні спеціалісти, я теж зрозумів. Звісно, не грабарі. Ті коштують занадто дорого. І потопити можуть, адже справа, яку я замислив, навряд чи була законною. А тому треба було шукати бомжів, які ще не цілком розпилися, та дві лопати. І копати доведеться вночі. В чому теж є свій містичний шарм. Але на справу, яка мене очікувала, я дивився без жодного страху чи сумніву. Мене спонукав потяг до розкриття таємниці. Я був ладен на ризик і водночас відчував, що взагалі-то жодного ризику в цій справі нема. Якщо зараз усім наплювати на живих, то чому хтось турбуватиметься за якогось мерця, якого дістануть на кілька хвилин лише для того, щоб поправити йому голову, покласти під неї щось м'якше за рукопис. Уночі з на четвер я знову був на цвинтарі, тільки цього разу в теплій компанії, яка одночасно навіювала певні побоювання. Двох бомжів я знайшов на вокзалі і пообіцяв їм у винагороду по дві пляшки-горілки на брата по закінченні роботи. І ось тепер вони з лопатами ходили навкруги могилки, налаштовуючись або шукаючи особливого натхнення. «Так що ти там знайти хочеш?» Усе допитувався один із них, осадкуватий із синівим обличчям. Звали його Жора, і кожен його погляд супроводжувала напружена неприємна посмішка. «Я ж сказав, папери там у нього під головою». Жора гмикнув і зробив перший копок. Миттю з іншого боку взявся за держак лопати його колега по вокзалу Сеня, теж невисокий худорлявий мужичок років сорока.